és megindulnak a vizek. A forrás zubogásán már érezni lehetett. S ahogy az ősuta megállt a szőlőgerincén, az is jelzett valamit. Nem sietett, nem riadt, állt finom fejét beletartotta a lengeszélbe, szimatolt, oldalt fordult, és úgy maradt mozdulatlan.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 és fészkek ígérete volt könnyű zöld gallérja alatt. Madárfüttyel teli tömve, lépte nyomán hunyor és kankalin bújt ki a földből, és elhajoltak jöttére a futó futószamóca hajtásai között a zsengefű szálak. Közelettére a hűvös böjti szél is megcsendesedett. A lány hosszú hajával végig cirogatta az öreg kuyont. a fülébe sugott valamit,